פרק ג. כי הנה האדון, אדוני צבאות, מסיר מירושלים ומיהודה, משען ומשעינה, כל משען לחם, וכל משען מים, גיבור ואיש מלחמה, שופט ונביא, וקוסם וזקן, סל חמישים ונשו פנים, ויועץ וחכם חרשים, ונבון לחש. ונתתי נערים שריהם, ותעלולים ימשלו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 ויהודה נפל, כלשונם ומעלליהם אל אדוני, למרות עיני כבודו. הכרת פניהם ענתה בם, וחטאתם כסדום הגידו, לא כיחדו, אוי לנפשם, כי גם אלו להם רעה. אמרו צדיק כי טוב, כי פרים מעלליהם יאכלו. אוי לרשע רע, כי גמול ידיו יעשה לו. עמי נוגסיו מעולל.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 נאום אדוני אלוהים צבאות. ויאמר אדוני, יען כי גבהו בנות <תראית> ציון, ותילכנה נטויות גרון, ומסקרות עיניים, הלוך ותפוף תילכנה, וברגליהם תעקסנה. וסיפח אדוני, קודקוד בנות ציון, ואדוני פותחן יערה. ביום ההוא, יסיר אדוני, את תפארת העכסים והשבשים והסהרונים, הנטיפות והשירות והרעלות, הפארים והצעדות והכישורים, ובתי הנפש והלחשים, הטבעות ונזמי האף, המחלצות והמעטפות, והמטפחות והחריטים, והגליונים והסדינים, והצניפות והרדידים. והיה תחת בושם מק יהיה.